Az Let's open our to the epistle, uh, the epistle to Ephesians. Ezt a levelet fogjuk tanulmányozni az elkevésedő hetekben. Be this, uh, in the coming weeks. Én bátorítalak arra, hogy házi feladatként otthon olvassd el az Efézusi levelet, ha teheted minden nap egyszer. I you that you read this as a homework. Possibly, every, like once every day. Nem olyan nagyon hosszú 20 percet el lehet olvasni, ha hangosan olvasod, akkor 50 perc körül van. It's not that long, a little more, that is 50 a múlt héten beszéltünk egy kicsit magáról a levélről. Last week we talked about, uh, about the letter itself. Arról, hogy egy olyan gyülekezetnek íródott, aki uh, pálapostól alapított meg. Written, uh, to a that was founded by És úgy tűnt, hogy nagyon nagyon jók voltak teológiailag, és ragaszkodtak az igazságokhoz. De voltak olyan jelek, hogy talán a szeretetben kezdtek meggyengülni. A közösségben az Isten iránti szeretetben, az egymás iránti szeretetben. És éppen ezért Pál ebben az egész levélben a gyülekezetről ír. So, part in this about the uh, nagyon sokan, amikor a gyülekezetről gondolkozunk, úgy gondolkozunk, mint hogy ez egy szervezet lenne. Mint valami társaság, vagy valami klub. A, klub, a Vagy akár egy intézmény. De a gyülekezet az nem egy szervezet, hanem egy élő szervezet, egy élő uh, egység. A Biblia úgy beszél róla, hogy ez egy test. The Bible to it as a body. és ha vagy, beletartozik valaki vagy nem. And one is either part of the body or not. De hogyha beletartozol, akkor az élő szervezetnek a része vagy. But if you belong to, to the to the body, then you're part of the living organism. Ha elvágod magad a szervezettől, you off, akkor ugyanaz történik veled, mint hogyha a kisujjadat levágnád és történne a kis ujjaddal. And then whatever happened to your finger in case you chopped it off, the same thing would happen to you if you cut yourself off from the body. Először még meleg lenne. First Mik még, még lehetnek tapogatni erről? Hey you can still probably you know, touch with it? De. Egy idő után elhűlné, És egy idő után lebomlana. And it Az élő szervezetről, a gyülekezetről így beszél Pál, hogy ez egy szervezet. That's how Paul refers to the, to the church. It's a, it's a living organism. Ez nem úgy, nem olyan szervezet, mint egy intézmény vagy egy társaság vagy egy klub, hanem ez egy élő szervezet, ez egy test. It's not organized as an institution or society, but it's a living functioning És az egész levélben erről az élő szervezetről és a középpontba Krisztus áll. pontosan azért mert Krisztus ennek az egész élő szervezetnek a feje. Ő az aki irányítja és vezeti ezt az élő directing this living organism és erről fogunk tanulmányozni és tanulni a jövő heteken. We'll in these weeks. Imádkozzunk. Let us pray. Atyám, köszönjük neked azt, hogy a Te élő beszédeid vannak előttünk. Köszönjük, hogy a Te szavad az élet és uh, lélek és köszönjük neked azt, hogy ezen keresztül életet és a te lelkeddel való kapcsolatot akarod hozni az életünkben. Akarsz bennünket formálni, változtatni. Tanítani. Teach us, figyelmeztetni, vigasztalni, bátorítani, to and us, felépíteni, Uram, így kérünk ilyen profétikus módon, szólja szívünkhöz, ahogy ezt a levelet olvassuk és tanulmányozzuk. So we hogy a szívünkkel megértsük mindazt, amit mondani kívánsz. May A te fiad nevébe kérünk. And Amen. Amen. Az Ephesus egy első két versét Ephesians 1 1 and Egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, mielőtt elkezdjük. Az Efézusi levél hár, első három fejezete elmélet. The first three chapters of is theory. Arról beszél Pál, hogy milyen dicsőséges Isten. glorious God is, Milyen dicsőséges munkát végez És milyen dicsőséges helyzetbe vagyunk mi what a glorious um, position we have as believers. És Ennek fényében ad gyakorlati tanácsot nagyon sokat. In light of this, he gives many practical advice. De azt a 4-es, 5-ös, 6-os fejezetbe teszi. But that only comes in chapters 4 through six. Úgyhogy nagyon koncep Kell, so you've got to be paying attention. mert rengeteg információt fog Pál Akkor kezdjük az első versen. Let's start, start. Pál Jézus Krisztus Apost apostola Isten akaratából az Efézusban lévő és a Krisztus Jézusban hívő szenteknek ke és békesség Iesttől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. És innentől a hármas verstől, egészen a tizennégyes 14 14-es versig az eredeti görögbe egyetlen egy mondat. I uh, uh, hát tudom képzelni párta, hogy ír az Efészi a I can Paul to the fusions, Ezt a börtönből írja. Ez a gyülekezet. Nagyon közel áll a szívéhez. A alapította három évig ott dolgozott közöttük és tanította a őket. Valószínűleg nagyon sokakat bensőségesen ismeri a gyülekezetből Probably és őt is knew a ismeri a gyülekezet. Many és pál olyan sok mindent szeretne elmondani nekik, de a legfontosabbat akarja. És ahogy elgondolkozik Isten megváltásának a tervén, hogy mit jelent az, hogy Isten bennünket bűnösöket megvált? And És arra gondol, hogy Isten milyen csodálatosan kigondolta ezt és véghez vitte. And as he thinks about how wonderfully God és amikor belegondol, hogy ez mind a szeretetéből volt, akkor vesz egy mély levegőt, és elkezdi mondani. He takes deep, deep and it. Valószínűleg egy írnok írta le a levelet, mert párnak a látása nem volt túl jó. Elkezdi Pán mondani ezt a fantasztikus, Csodálatos dolgot, hogy kicsoda és mit tett És annyira izgatott, és annyira lenyűgözi Istennek a csodája, hogy csak levegővétel nélkül mond egy hosszú mondatot. so excited, and so amazed at God's, uh, God's wondrous word, that he takes a deep breath and goes through that long sentence. Uh, Nekünk egy kicsit korlátolt az agyunk, legalábbis az enyém korlátoltabb, mint Pálé volt. Our brains are limited, at least mine is, more limited than Paul's was. Úgyhogy majd részleteiben nézzük meg ezt a mondatot. Jó, de itt a hármas verstől kezdődik. But here starting verse 3. És azt mondja, hogy áldott legyen az Isten, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak adja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ebben, ebben a versben Pál már megadja, hogy miről fog beszélni a levélben. Beszél arról, hogy Isten áldásra méltó. He will talk about how God is worthy of blessing. Azért amit tett mi értünk. For what he's done for us. És ebben megvan az egész levélnek az összefoglalása. That pretty much sums up the whole letter. Azt mondja Pál hogy áldott legyen az Isten. Bless be the God. Olyan mint azt hasmondáj, megáldalakuran bless you Megáldalakuram I bless you. hát ott képzelni, hogy mi hívők megáldhatjuk Isten? Can you imagine that we as believers can bless God? gyerekeket szoktuk megáldani. We usually bless children. Oh, kiskedves gyerek, az úr Jézus áldjon meg oh, child, may the Lord bless you. Vagy ha bátrak vagyunk még egymást is megáldjuk. De az hogy mi áldjuk meg Istenet, ez lenyűgöző. De Pából ez az őszinte hála tör ki, hogy áldott legyél Uram, megáldalak téged uralom. But there's this honest thanksgiving that comes out from saying, Lord, I bless you, you be blessed. egy hűség pár részéről. And this is Flattery, Flattery on his behalf. Ha, nem azért mondja, hogy áldott legyél, Uram, hogy utána ki valamit Istentől. his ha, Volt már olyan, hogy valamit nagyon szerettél volna? Has this ever to you, that you real bad? Rájöttél, hogy jó lenne imádkozni it would be great to pray about it? Aztán, mivel nagyon szeretted volna azt a dolgot, hosszú bevezetőt voltál Istennek. Volt And már ilyen? Since you valamit nagyon szeretni és úgy gondolt, hogy jó bevezetőt mondasz, akkor Isten meghallgat, és muszáj lesz megadni amit kértél. Ez egyáltalán nem egy biblikus elgondolás, de sokszor így gondolkozunk. not a biblical thinking, but this is how we do. Ó oh, Uram, földnek teremtője. Lord, Lord, of and earth, aki dicsőségben ülsz a és and Angyalok and and téged, és méltó vagy Áldott legyél, meg. Áldalak, Szeretnék ezt meg azt. Uh, by the way, I like this and that. Az ilyen nagyon díszes imátságok szükségben nem nagyon jönnek elő. Találkoztam egy afganisztában szolgáló testvérünkkel, egy húsz éves lányjal. A szülőmért hirdette ott az evangéliumot, megmutatta a Jézus filmet egy pár afgánnak, börtönbe zárták és halálra ítélték. Közben még a háború is kitört. And in, in the, meantime, the war broke out. És mondta, hogy ott volt az ágy alatt és imádkozott. And there she was jólzott, under his nem? under her bed and praying. Te vajon mit csináltál volna az ő helyében? És mondta, hogy az imátsága mindössze ennyi volt. She says oh, my prayer was like this. Jézus, Jézus, Jézus. Jesus, Jesus, Jesus. Azt mondja, felejtsük el a díszes imákat akkor, amikor igazán szükség van az Úrra. Forget the fancy prayers when I really need the Lord. Csak az Úr nevét hívta segítség. Calling upon the name of the Lord. Az Úr megmentette egyébként. And azért the Lord tudtam belebeszélni. That's why I could talk to her after that. És azért tudtam ezt elmondani. I could share this with you. Jó? de Péter is ilyen volt. emlékeztek, amikor a vízen ment Jézushoz és mint Péter és amikor elkezdett csúszni Péter imádkozott and when he started sinking he prayed volt az imája szó az it prayer Jézus uram fölnek egyáltalán nem ilyen volt aztán uram segíts help ennyi volt az imája az imában nem, nem az az erő, hogy milyen díszesen mondjuk. És pálit nem is azt csinálja. Nem azért mondja, hogy megáldalak téged, Uram, hogy utána valamit kieszközöljön. Hanem őszintén dicsőít És tudjátok, amikor összejövünk itt közösség, akkor together, azért jövünk össze, hogy Istent megáldjuk. We get together to God, hogy megáldjuk to bless az ő God, God, To bless his heart. És igen te is, meg én is, meg minden hívő megáldhatja Isten. And and Valaki egyszer azt mondta, hogy a megáldani Isten jelenti, hogy dicsőítő szerelemmel magasztalni with with worshipful love. Ate dicsőítés, adata a, a szeret, adata Istennek, hogy hogy szeretlenné. You present your worship, your, your love to Ez jelenti megáldani Isten. That's what it means to to bless God. És Pál nem azért mondta ezt Istennek, nem azért áldotta Isten, mert akart valamit Istentől. tőle. And Paul did not say this to God because he he wanted something from God. Hanem azért, mert Isten őt megáldott. Itt le is írja, a hármos versből, olvassuk, hogy áldott legyen az Isten, he aki us megáldott minket. God who us. Ezért áldom Istent, ezért akarom dicsőítő szerelemmel felmagasztalni a nevét, mert Ő engem megáldott. That's why I bless God and És figyeljétek meg, múltidőben Isten már megáldott engem. That he has already blessed me. Nem, nem reménykedik Pál, hogy hát remélem, Isten majd megáld engem itt a börtönbe, talán ki se végezne. Még nem is kéri az Efézusiaktól. Imádkozzaték, kértem, hogy esetleg Isten megáldjon engem. Nem, Pál azt mondja, hogy megáldott engem, Isten. Én, Én a... már áldott vagyok. God blessed me I am blessed. És mivel engem Isten megáldott ezért őszinte szívvel őszinte szerelemmel tudom őt is megáldani őt is tudom dicsőíteni azért. Uh, bless me him, and worship him with a sincere heart. Azért amit már ő megtett az életemben amit már tett indezidáig azért áldom me őt, me azért already. dicsőítem. That's ő. what I'm praising him for. Ez eléggé meghatározza azt, hogy hogyan dicsőíthetjük Istenet. Dicsőítheted Istenet akkor, amikor rosszul megy az életen. Can Akkor, amikor rosszul érzed magad, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogyan te szeretnéd. feel bad and things are not going the way you'd like them. Pál éppen egy börtönben volt. Éppen kivégzésére Nem tudta, hogy élni fog-e vagy kiszabadul. És Pál őszinte a szívből szerelmé magas tájája Isten és, és áldja áldját azért mert Isten már őt megáldotta. Em with an open and sincere heart with love praises God because God had already blessed him. A jelenlegi helyzetető függetlenül láthatod Istenet azért amit ő már megtett, érted. You can bless God regardless of your circumstances, just because of what He has already done for you that He blessed you. Az első három fejezet teli lesz ilyen áldásokkal. The first three chapters are going to be filled with these blessings. Mert hisz pontosan hogy nem tudod pontosan nem tudod hogy miért is áldjad Isten, mert is dicsőíszdőt szerelmemmel, akkor rovászkodsz ezt a három fejezetet teli van azokkal az áldásokkal, amiket Isten már neked megadott. So if you don't know exactly what to praise God for, then read these first three chapters. They are filled with the blessings that God has already given you. Nos, Paul ez a teljesen összintes, spontán dicsőítés és szerelmem fakad a szívéből. And is this a, a honest and spontaneous praise that comes from Paul's heart? Azt mondja itt Pál, hogy áldott legyen Isten a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya. Ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben. be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ezt a levelet Pál hívőknek írja. Paul is writing this to believers. Hívőknek, nem csak az Efézusban lévő szenteknek, hanem a Jézus Krisztusban hívő szenteknek, minden hívőnek. Not akarja, hogy tudjuk, hogy mindennyiunknak, hívőknek lelki áldásai vannak Krisztusban. Újászületett hívőknek írja ezt, Pál. Paul lelkiáldás csak azoknak van, aki Krisztusban élnek. Paul Paul is Úgyhogy nagyon fontos, hogy legyen élő kapcsolatod Istennel. So Pál erről itt azért nem, ért, mert már ismeri az elfézés gyülekezetet, és tudja, hogy hisznek. Now, Paul doesn't write about this specifically, because he knows the people in that church and he knows that they are believers. És fontos azt is észrevenni, hogy a hívő ember számára ezek a lelkiáldások mindig ott vannak, mert már Isten ezt a múltba nekünk adta. Ez teljes biztonságot ad. Azt mondja, hogy megáldott minket. Megáldott engem, megáldott téged. De Pál kihangsúlyozza a Fézusi gyülekezetnek azt, hogy megáldotta a zsidókat, megáldotta a pogányokat, mindannyiunkat megáldott Isten, akik hiszünk Jézus Krisztusban. He blessed the Jews and the Gentiles, all of us who believe in Jesus Christ. Akkoriban a zsidók nagyon biztosak voltak abban, hogy Isten kiválasztotta őket, és hogy megáldja őket. Az Ószövetségből ki is derül, hogy sokszor a zsidók még ezt félre is értették, mert azt hitték, hogy Isten csak őket választotta ki, és csak őket szereti. A Zsidóknak nem nagyon kellett mondani azt, hogy tud, hogy Isten megáld téged, mert The Jews didn't really zsidók need sokan voltak, akik nem voltak benne biztosan. But those who are sure lenni, hogy mindenki tudja, hogy minden hívőnek szól az áldás, amit Isten Krisztusban ad nekik. Ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor Isten szellemi lelki áldásai a tiéd is. Then uh, the spiritual blessings of God also belong to you. És ez teljes biztonságot ad. And this gives us total security. Nem kell a minden azon gondolkozni, hogy vajon Isten megálde engem. You need Nem kell azon gondolkozni, hogy vajon Isten szeret engem. You don't, you don't need to worry, uh, thinking, is, does God love me? Nem kell azon gondolkozni, hogy vajon mi lesz a jövőm. You don't need to what's in my tudhatod, ha Jézus Krisztusban hiszel, akkor ezek az áldásokat Isten mind már megadta neked. As you can know that if you believe in Christ God has already given you these blessings. is kihangsúlyozza, hogy milyen áldásokról van szó. And mondja, Paul emphasizes what kind of blessings we talk about. a szellemi áldásokkal jobb mint az anyagi áldás. Anyagilag azt hiszem elég jól állunk. I think would do pretty well. ruha. Everyone has clothes on. Akinek nincs ruhája tudunk adni teli van a földszinti rész ruhával. If you don't have clothes we've got plenty and we can give you all the filled with boxes. Most jelenleg meleg teremben ülünk. Right now we're in a warm place. Senki nem néz ki nagyon éhesnek. desperately hungry. Nem hallom senkinek a gyomrán a korgását. I don't hear any, Még tető is van a fejünk fölött. Even have a roof over our heads. So most of us sit on chairs Sokkal többet kapunk anyagilag istentől, amit malaha megérdemelünk. So uh, De mennyivel hálásabbak lehetünk Istennek a szellemi áldásokért? spiritual Vannak anyagi vágyaid? Do you have a szeretnél egy új kabátot? Vagy szeretnél egy új autót? A new car? Vagy egy új elektromos fűrészt? Or a new uh, Esetleg, ez lehet a vágyuk. Vagy szeretnél egy új kocsit? A a new car. A new car. Már mondtam, akkor lakókocsit. A new, uh, Trailer. Lehet, hogy szeretnél ilyen dolgokat, nem baj, ha szeretnél ilyen dolgokat. De tudjátok egy új szív sokkal jobb mint egy új autó. new is Vagy egy új szív sokkal jobb mint a legjobb ruha, a vagy a legszebb heart it's much more valuable than the, the, the most valuable treasure. Sokkal sokkal értékesebb. És sokkal inkább hálásabbak lehetünk Istennek az And ilyen szellemi áldásokért. We Sokkal jobb szellemileg lakni az igéből. It's much mint fizikailag egy jobb tenni. To be fed spiritually, and then to be fed physically. És ha te Jézus Krisztusnak az örökös társa vagy, akkor sokkal gazdagabb vagy. you're richer. A leggazdagabb anyagi leggazdagabb ember. Valaki szívesen örökölné Bill Gatesnek a vagyonát. And if you would like to inherit inherit a Bill Gates as a, um, Szeretné valaki örökölni a vagyonát? azt felhívnának, hogy tied az összes vagyon elfogadnád? Úgy látom két kétös ember van hátul. sokkal nagyobb gazdagság az amit Isten ad. A szellemi örökség sokkal gazdagabb. The És amit neked Isten Krisztusban megadott, az a sokkal gazdagabb lehet, mint minden anyagi dolog. Christ make you much richer than all Na most vannak, akik erre azt mondják, hogy jó jó, de mit kezdjek a szellemi áldásokkal? Azzal nem tudok a boldba venni. a szellemi car. mit kezdjek? Nem tudok laptopot venni belőle. I can't buy a laptop with those. Nem De hogyha ilyen a hozzáállásod, akkor azt mutatja, hogy fogalmat sincs arról, hogy milyen gazdag vagy szellemiekben. But if you've got this attitude, it just shows that you have no idea how rich you are spiritually. Azt hiszem, Spurgeon volt az aki úgy fogalmazott, hogy az az ember, aki nem értékeli azokat a szellemi áldásokat, amiket Istentől kaptunk, az úgy él, mint egy állat. Uh, God, live like an az állatok miért élnek. Why do live? Szeretnek enni. They like to eat, szeretnek aludni. Sleep. Szeretnek játszani, szórakoztatni magukat. mert szeretnek párosodni. Az egyik biológia tanárom azt mondta, hogy ő szeretne rovar lenni. Hát ez mutatja, hogy mennyire nem volt fogalma arról, hogy milyen szellemi áldásokat ad nekünk Isten, meg egyáltalán az, hogy Isten a saját képmására teremtett minket. De azt mondta, hogy azért szeretne rovar lenni, mert a rovar lárva formájába csak zabál. Lárv. Yeah. Uh -huh. In larva. Form, uh -huh. yeah. Uh, and the reason he said that he'd like to be an insect, because when they're in the larva uh, form, all they do is just eat. Aztán, hogyha bebábozódnak, akkor semmi más nem csinálnak, csak alszanak. And when they make their cocoon, all they do is just sleep. És amikor pedig felnőttek, akkor semmi más nem csinálnak, csak párosodnak. Uh, up, Ez volt az én biológia tanárom életcélja maga megfogalmazta, hogy szeretne Ő maga megfogalmazta, hogy szeretne így élni. <laughs> Ez szomorú. That's sad. Isten a saját kép más teremtett minket. Us for his, uh, in his image. Úgy teremtett bennünket, hogy kapcsolatunk legyen Ővel. We to be in with him. És hogyha nincs kapcsolatod, akkor nem él sokkal magasabb szinten, mint az állatok. And if you don't have a relationship with God, your level of life is not any, any higher than that És of És hogyha any nem értékeled azokat a szellemi áldásokat, amiket Isten nekünk adott, akkor for God's in child oh that I no idea what, you owe, what you own. Azt olvassuk itt ebben a versben, hogy áldott legyen az Isten, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak adja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Minden lelki áldással megáldott. Every spiritual blessing. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy szellemi áldás sincs, amivel ne áldott volna meg. That means that there's no spiritual blessing, that is an exception. Mindennel megáldott, that is minden blessed szellemi ez milyen érzést kelt benned, amikor ezt olvasod? Elégedettségérzést kelt benned? does a bring a vágyat arra, hogy megtapasztald mindazt a lelkiáldást, amit Isten neked adott? An increased desire to experience all the blessings that God had given you. Bennem ezt a mély vágyat kelti. It brings Minden lelkiáldás nekem adott. He's given me every spiritual blessing. Én akkor szeretném mindegyiket megtapasztalni. Like to them És szeretném, hogyha mindegyikről tudnék. Like És nem szeretnék kimaradni egyből sem. De nem ezt a mély vágyat kertném. De hol találom ezeket az áldásokat? Where I find these hogyha ennyire szeretném őket, hol keressem, hova menjek? Valami boltba, katalógusban. Is it in a catalog or a store? Vagy egyik gyülekezetről a másikra, hát ha megtalálom. from church to church, to find them. De Nem kell nagyon ugráni itt van leírva. To Hol find vannak here. ezek a szellemi Where áldások? Azt olvassuk, hogy a mennyekben, Krisztusban. In the heavenly places in Christ. Minden lelki áldásom Krisztusban van. Every spiritual blessing is in Christ. És ott megtalálhatom. And there ez egy mély vágyat ad a szívembe arra, hogy mélyítsem a Krisztussal való kapcsolatomat. Növekedni akarok. I grow in this. A kapcsolatomat el akarom mélyíteni Krisztussal, hogy ezeket az áldásokat megtapasztaljam. I want to deepen my relationship with Christ so that I might experience these blessings. Isten ezeket a szellemi áldásokat mind rátette a szellemi bank De azokat put all these spiritual blessings into my spiritual account. ki akarom venni, hogy hogy is, neki is használjam is azt. But I want to draw on these so that I can rejoice in them and use them. Mit kezdenél Bill Gates összes pénzével, ha a számládon lenne, de sose venné ki egy fillért se belőle? Mennyivel igazabb ez a szellemi áldásokkal Összesen lehet hasonlítani? How blessing? Isten minden egyes szellemi áldás neked adott az a tied. God has given you every all to you. You Christ, És ez Krisztusban találod már. in És meg ott kell, hogy legyen a vágy a szívedbe, ha ezeket meg akarod tapasztalni, hogy elmélyítsd is, de Krisztus. Való you've got to have hozzá, draw closer to him. hogy mélyebb legyen a hited a bizalma so your faith and your trust in him would grow deeper Halász is kihangsúlyozza, hogy ezek a szellemi áldások a mennyben vannak. Halász emphasizes that these spiritual blessings are in the heavenly places. A szellemi áldások sokkal jobbak, sokkal magasabbak és sokkal biztonságosabbak, mint a anyagi áldás. The spiritual blessings are better, more secure and higher than the material blessings. Az anyagi áldások nem olyan biztonságosak. The material blessings are not so secure. Mondtam, hogy egy új kocsi sokkal jobb, mint egy új szív. Uh, did I say uh, that a new car is than a new heart? Az új kocsi összetörhet. Lerobbanhat. Um, a new car can break. It, it just breaks down on you. Benzint kell vele, belevenni. You keep putting, uh, gas into it. Biztosítást Biztosítás kell fizetni. You have the Idegesítő, parkoló helyet találni. It, it's, it's hard to find a parking lot. A szellemi áldások sokkal biztonságosabbak. Spiritual blessings are more are more secure and sure. Nem törnek el, nem vesznek el, nem el. nem dicsőségesen ragyognak mindig. They gloriously shine all through. A mennyekben vannak ezek a szellemi áldások, és Krisztusban megtalálod ezeket. They are in the heavens, and you find them in Christ. Pál ebben a biztonságban élt. Tudta, hogy minden szellemi áldás az övé Krisztusban. He knew that Tudta, hogy ezek biztonságos, dicsőséges, hatalmas és nagyon jó áldások és ezeket akarta megtapasztalni. all these blessings were and glorious, and he wanted to experience them. És akarta, hogy mások is megtapasztalják. He wanted others to experience them as well. És mivel Isten ezt mind neki ezért áldja Istent és dicsőíti a szerelmével, hogy köszönöm, Uram, megáldalak téged, annyira jó vagy hozzá. A négyes versben folytatja, azt mondja, hogy az szerint, amint kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Ahogy az szerint, ahogy kiválasztott magának minket. Just as he chose us. Itt van az egyik áldása Istennek. Az egyik szellemi áldása Istennek az, hogy ő kiválasztott minket. One of the spiritual blessings that God has chosen us. Ez az egyik legnagyobb biztonságot adó szellemi áldás ez a keresztény This one of those that gives you the greatest security in your Christian walk. Hogy Isten választott engem, ez a tény, hogy Ő szeretett volna velem kapcsolatban lenni. He wanted relationship with me. És azt mondja Pál, hogy ahogyan ez biztos, hogy kiválasztott minket. Just sure Ugyanúgy biztos az is, hogy minden más szelleni áldása mihénk. So uh, every other blessing of his belongs to us now and we can be sure of that as well. Huszdom, hogy a számlára számlázdottam 3 milliárd forintot. If I told you that I, I put three uh, billion forints in your account. Nem nagyon hinnél nekem, you ugye. You wouldn't believe me, right? Egyébként de kent, jó tassam. De honnan tudnád azt, hogy ha, hogy tettem a számládra pénzt vagy sem? But how would you know if, if this is true or not? How could you verify? a bankohoz és gyorsan kiveszel valamennyi pénzt. És ha jön belőle pénz, akkor tudod, hogy valaki pénzt tett rá. And if if azt tudjuk, hogy kiválasztott minket Isten. Ez az egyik legnagyobb szellemi áldásunk, hogy kiválasztott minket. Ami ennyi biztos, az hogy ő kiválasztott minket. Ugyanolyan biztos, hogy minden más szellemi áldást is megadott nekünk. És just as surely as we know that He chose us, so we can sure that He gave us every other spiritual blessing. Tehát tudod mondani azt, hogy Isten kiválasztott téged? Can you claim this, that that God chose you? Tudod azt mondani, hogy engem Isten választott? Can you say that God chose me? Nem így, de csak büszkél. Not boastfully, hanem csak alázatta, hogy Isten engem választol. Pál azt mondja hogy igen mondhatjuk ezt. Paul mondja, We can say this. és hogyha ezt tudod magadról mondani hogy Isten kiválasztott téged akkor azt is tudod mondani hogy minden más szellemi áldást is Isten megadott nekem and if you can claim this that God chose you you can also claim that, that he is giving you every other spiritual blessing és vágyhatsz a mély kapcsolatra Krisztusban hogy egyre többet tapasztalj meg ezekből amit itt pámon nem szabad uh, lealacsonyítani azt mondja Pál, hogy minden hívőt Isten választ ki. Here pedig azelőtt, mielőtt. Bárki tudna valamit tenni vagy valamivé válni. And that was even before anyone can do anything about this or become something. Hát, hogy Isten nem azért választott téged, mert ügyes voltál. didn't choose you because you were so cool. Isten nem a legjobbakat, legszebbeket, legértelmesebbeket választotta. Isten nem ez alapján választott. wasn't the basis of his choice. De Isten mégis választott. Vége. Nem azért amit te tettél. Done, hanem egyszerűen a szeretetéből választott téged. But simply out of his love. Erről az ötös vers végén, hogy a, az ő akaratának jó kedves szerint. A négyes vers végén szeretet által And the verse four, he did this out of love in love. Ezért választott téged, Isten. Meg kell értenünk, hogy Isten kiválasztott minket még azelőtt, mielőtt a világ meglett. Ezt írja a négyes vers, hogy a világ előtt minket. a világ teremtése előtt kiválasztott minket. Ezt nem kell magyarázni. Mielőtt a világ meg lett volna, téged Isten már kiválasztott. Még te lettél volna, tettél volna valami, elértél volna valami, már akkor Isten kiválasztott téged, a világ teremtése előtt. És ez Isten akarata volt. a ez volt Istennek a szabad akarat. Hiszetek azt, hogy Isten tiszteli az ember szabad akaratát? Én hiszem azt, hogy Isten tiszteli az ember szabad akaratát. Ez nagyon sok mindenből bizonyítható is. Ha valaki le akar ugrani a 24 emeletes épület tetejéről, és akarja, akkor leugorhat. Hogyha Isten nem engedné, mert közbe akar, Szólni, mert Ő nem engedi az ember szabára, tehát akkor egyenbérnek sengedné, hogy leugoljon a 24 emeletes tetőjéről. If God was limiting people in their in the exercise of their free will, he would never allow anyone to jump off of such a building. Melyik iskolába jársz? Which school do you go to? <haz> Van, akinek a szülei akarata teljesül. De van, aki szabad akaratból választ Aztán vagy felveszik, vagy nem veszik. Then they szabad akaratunkat Isten engedi, ő tisztel bennünket. Szerintetek nekünk nem kellene tisztelnünk Istennek a szabad akaratát? Világosan mondja itt a négyes vers, hogy az ötös verség hogy akaratából az ő akaratából jó kedve szerint választott minket És istennek ez a választása God, uh, choosing us. az a tény hogy ő választott téged ez egy gyönyörű gyönyörű dolog Olyan, fact that he chose you is a wonderful mint a It's like the sun. A nap is gyönyörűen ragyogóan süt, ugye? The sun shines. De egy probléma van a napfénye. There's one problem with the with the Az, hogy uh, árnyékot vet. It, it it puts a shadow. Akkor, hogyha valami az útjába kerül. If something gets in between. If it's on an a, a napfény az nekünk világosságot ad, segít eltájékozódni. The De a sötét területeken nem, lá, nem, já, nem lát jól az ember. And because you don't see well when it's dark. Isten kiválasztása, Isten elrendelése is hasonló. The uh, choosing of God, his predestination is pretty much like this akkor kezdenek sötét területek bejönni a képbe, amikor valaki megpróbálja az embernek a felelősségét összeegyeztetni valahogy Istennek a szabad akaratával. Amikor azon kezd valaki gondolkozni, hogy hát ha Isten kiválasztott engem, akkor keresztény vagyok, akkor is, ha nem csinálok semmit, thing, saying, if me, even if do vagy másik hozzáállás, hát engem Isten gondolom nem választott, akkor nem vagyok keresztény. Hát az lesz úgy is, amit ő akar. Ezek ilyen sötét területek, Isten se nem mondja. Honnan tudod, hogy Isten választotta téged vagy nem? How do you know if God chose you or not? Mindjárt megtudjuk. You'll find out. A fénynek az a célja, hogy világítson, hogy vezetést adjon. És az, aki hívő, azt Isten választotta még a világ teremtése előtt. The believers were chosen by God before the foundation of the world. Ez egy hívő ember számára olyan biztonságot ad this gives such great security to a, believer. Még mindig a kérdést hogy de isten miért választott engem Can still the question why did God choose me? szeretnéd ezt megkérdezni do you want to ask yourself that question engem hiába kérdezel fogalmam sincs, If hogy de no ar fogalmam hogy isten engem miért I have no választott idea, why God chose me. nem látom igazán az okokat de az okokat nem is magadban, nem is magamban kell keresni. Egy dolog biztos, amikor Isten választotta az ő embereit, akkor azt nem véletlenszerűen választotta, nem tombolátsó sorsolt. But Hanem ő nagyon jól átgondoltan választotta ki az embereit. He was very conscious as he chose his people. Ő neki volt ismerete arról, hogy ki vagy, ki leszel, mit fogsz csinálni, hogyan fogsz élni. Uh, Davidot teljesen lenyűgözte ez az ismeret, hogy Isten minden tud róla, még a szíve gondolatát is tudja. Lenyűgözte azt, hogy még a formátatását is látta, amikor a csontjai pici csontjai növekedtek pici babaként. He was amazed that God saw how he was formed in his mother's womb. Lát mindent ő benne, és Isten mégis szereti. God sees everything about him and yet God loves <coughs> Nagyon sokszor, amikor emberekkel beszélgetünk, igyekszünk a jobb oldalunkat adni, hogy szeressenek és a sötétséget, ami bennünk van, azt igyekszünk nem felszínre hozni, And hogy továbbra to hide is szeresssenek. So Gondolj bele, hogy mind az a gonosság, ami a szívedben van, minden, ami benned van, Isten azt látja. Just imagine that, that God sees every everything that's in your in your heart, every wicked thing. És Isten mégis szereti. ez loves you. Na, David ot esztelésen lenyugodtáz az ismeret. Ugyanígy lenyűgöz bennünket is engem is, Párt is lenyűgözi ez az ismeret. So am I an, uh, amazed by this? And so was Paul. És tudod, Isten ezeket mind tudta rólad és mégis téged választott. Mint az ötös versben azt mondja, hogy az ő akaratának jó kedves szerint Jézus Krisztus által választ bennünket. Here in verse 5 we read that He chose us according to the good pleasure of His will through Jesus Christ. Ő azt mondja, hogy az ok, amiért téged választott, az nem benned keresendő, hanem ő benned. Már én napig le vagyok nyugodva, hogy a feleségem engem választott. És sokszor felteszem a kérdést, hogy miért választott engem, miért mondott igen. És sokszor felteszem a kérdést, hogy miért választott engem, miért mondott igen? Amikor elkezdem sorolni magamról, hogy ezért is rossz vagyok, ezért is béna vagyok, I all, all of my, my akkor tudom, hogy az okokat nem magamba kell keresnem. Azért választott engem, mert ő, ő szeret engem. She chose me és én is ezért választottam őt. Na képzeld el, amikor Istenre gondolsz. Isten azért választ téged, mert ő szeret téged. Nem azért, mert ügyes vagy. Nem azért, mert olyan szellemi a hozzáállásod. Nem azért, mert a szíved olyan tiszta. Nem azért, mert soha semmi nagyobb bűnt nem csinál. Nem ezért választott, hanem azért, mert szeret. Egyszerűen azért, mert That's not why he chose you, but simply he, uh, he loves you. Nekem nehéz volt elfogadni azt, hogy a feleségem szeret engem és azért választott engem. házasságunk előtt volt, nehéz ezt tisztázzuk. Uh, it was hard for me to Ugyanígy nehéz volt elfogadnom azt, hogy Isten azért választott engem, mert engem szeret. Nem Same azért, was... ami bennem van, hanem azért, ami ő benne van, aki ő. Same way it was hard for me to, to accept the fact that and the reason in nem tetszik neked azt, hogy Isten engem választott akkor beszél meg az Úrral so If you don't like the fact that God, chose me, then talk to God about it. Ha egyébként felmerül ilyen gondolata a szívedbe, akkor jobb, hogyha beszélsz vele sokat. A négyes versben azt olvassuk, hogy ki választott minket ő benne a világ teremtése elő. Isten bennünket Krisztusban választott ki, nem Krisztuson kívül. És azt is megmondja Isten itt a négyes versben, hogy miért választott ki minket Isten? Az okot már tudjuk, az ok az az, hogy szeret minket. De mi a célja? Az, hogy kiválasztott minket. Azt olvasjuk, hogy az szerint kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy büszkék legyünk és lenézzünk mindenkit akit nem választott ki Isten. Ezt Is that ne, Nem, ezt olvasuk, nem. nem azt olvasuk, hogy azért választott ki minket a világteremtése előtt, hogy legyünk szentek? fethetetlenek ő előtte szeretet által. should and without blame before him in love. Látod ez az ő kiválasztásának a célja. The of his Ezért választ ki téged is meg engem is. That's why he chose you and I, hogy Szent legyek és fedhetetlen ő előtte. That I would be holy and without blame him. Szeretet által. without In love. Jó. Az a valaki, aki úgy gondolja, hogy Keresztényként testies életet élhet, The who that they they can live a life, Az nincs tisztába azzal, hogy Isten mire választotta ő. Nagyon fontos no megértenünk, chosen for. Nagyon fontos itt hogy Isten célja az volt, hogy szent és vethetetlenek legyen. <laughs> Hogyha valaki Keresztényként testies életet él, nem Istennel összhangban. If one being a Christian live in a carnal life, bűnbe néz. És oda hozzá, és azt mondja, hogy hát de engem Isten kiválasztott. én, én, én nekem ennekem van. Akkor you, you confront tőle, hogy jó, hogy kiválasztott téged Isten, de tudod, hogy mire választott? I can't It's, right, it's all right that God chose you, but you know what He chose you for. Mert Isten célja azzal, hogy kiválasztott téged az az, hogy szent legyél és Ő előtte. És hol van ennek a bizonyítéka? Now, the proof of this, hogy szent és vetetetlen lennél ő előtte. You, Mi történik az életedben, az bizonyítja, in your life? hogy tényleg kiválasztott Isten téged erre? Mert Isten nem arra választott ki téged, hogy azt csinálja, amit akarsz. God didn't that you A szeretni, hogy azt csináld, amit akarsz, de az akarated az ő szívével legyen összhangban. Yes, but he wants your your world to be in sync with his heart. Szeretni azt, hogy az ő szíve szerintél. He wants you to live according to his heart. Sokszor az emberek elfelejtik azt, hogy Isten nem a pokol, nem csak a megment minket a pokolból. Hanem Isten örök életre ment meg minket. eternal life. Azt akarja, hogy bővölködő, örömteli életünk legyen ővel. Át. He wants us to have an abundant, joyful life with him. A megmenekülés az nem csak abból áll, hogy jaj, de jó, megúsztam a pokolból, Hanem innen saved ide, A sötétségből a You a, a, a helyzetetből, hogy a pokol felet tartasz, átkerülsz egy olyan helyzetbe, amikor Isten felet tartasz. Ez nagyon fontos megértenünk, hogy Isten erre hívott té minket, erre választott ki minket. It's very important that we understand that that's what were chosen for és uh, mindazok akik úgy gondolják hogy Isten kiválasztásában nincs része az emberi felelősségnek az rosszul gondolja. Those, pontosan emiatt. Mert Isten kiválasztott téged. Because God chose you. Azért hogy te éjjel szent és vethetetlen életet ő előtte. You live a life holy and without blame before him. Annyira szeretem, hogy azt írja Pál, hogy szeretet által. And I like it how Paul says in love. Valaki uh, megpróbál szent és vethetetlen él, életet élni Krisztusban egyedül. There's people who try to live a holy and, uh, uh, and blameless life without Christ. Látál már ilyen hívőt, aki szent és vethetetlen mindenben. Olyan savanyú, mint egy gyömbörke. Senkit se szeret, They don't love anybody. mindenkinek csak rúgdosa az oldalát, They just kick on the side. neked is tíz oldalt kell olvasni ennyit. Te miért nem csinálod azt, But miért nem csinálod Egy miért nem csinálod ezt, miért ezt, miért nem csinálod ezt, miért nem csinálod Ezek nem értik azt, hogy Isten minket szeretet által választott ki. nem nagyon fontos az, hogy ott legyen a szeretet bennünk. Hogy igen szentek és fáthatatlanak legyünk Isten Isten szeretete legyen az, ami efele That it would be His love that draws us to. to Isten is. szeretete legyen az, ami erőt ad ahhoz, hogy tudjunk szentek és fáthatatlanak lenni ő előtt. Nekünk him. oda kell tenni az akaratunkat. We've got to place our will és Isten oda fogja tenni az erejét. And will place his és ő együtt el fogja érni, azt, hogy szentek és legyünk. a kettő együtt el fogja érni, hogy szentek és legyünk. De Isten senki nem fogja, senkire nem fogja az erejét ráerőltetni, hogy szentét tegye, ha ő nem akar. God will not press His Nem lesz a szent és fethetetlen úgy, hogy a széken Isten nagyon nem akarod és egyszer csak ráduhan a szent és feltétlen You will not be holy and without It falls upon you. Isten nélküled nem fogja megtenni. Isten nélkül pedig te nem tudod megtenni. And you can do it without God. Jó? az akaratot kell a terészedről. So it takes your will a vágya szívedben the new heart, és Isten ahhoz adja az erejét and God will give his és így fog szent és feltétlenül tenni. és akkor szereted lesz, mert az ő szeretetéből táplálkozik. and he will make you holy and without blame and it will be in love because it draws on his love. Tehát Isten kiválasztott magának minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk szentek és feltétlenek ő előtte szeretet által. the of the world they would be holy and without blame before him. Azt mondja, hogy eleve elhatározva, hogy minket a maga fiaival fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jó kedve szerint. Itt egy következő dolgot tudunk meg, hogy mire. Választott ki minket Isten. Here we find what we're for. Hát Isten kiválasztott minket az üdvösségre. We're for kiválasztott minket, hogy Krisztusban legyünk. We're chosen to be in Christ. Kiválasztott minket arra, hogy szeretetben éljünk. We're to live in love. Kiválasztott minket arra, hogy szentek és fethetetlennek legyünk ő előtte. To be holy and blame him. És itt pedig azt olvasok, hogy kiválasztott minket arra, hogy a fiaivá fogadjon. Here lány vagy, olvashatod út. hogy vagy, fogadjon. a lényeg az, hogy örökbe fogadjon. Erre talking about adoption. választott ki minket Isten. That's what he chose for. Ez egy fantasztikus dolog. A great thing. Teljesen lenyűgöző, hogy mennyire szeret minket Isten. much Hogy erre is, is kiválasztott minket, hogy örökbe fogadjon. That he chose us to adopt us. Istennek nem kellett volna, hogy őrökbe befogadjon ahhoz, hogy megmentse minket a pokolból. Gondolj bele, hogy az utcán találkozol egy nagyon szegény Just Aki annyira betek, hogy mozdulni se tud. Nagyon sokan mit tennénk ilyenkor, hogyha találkozunk valaki ilyen, ilyen emberrel? Hát, we met such a person? elmennek mellett. De van aki megáll. Some might stop. És megpróbálja Isten szeretetét elmondani neki. Szeretné Isten szeretetét valahogy közvetíteni neki. Would like to the love to that Valószínűleg ad neki egy kevés pénzt, hogy tudjon élelmet venni. Maybe they give them some money to buy food. Vagy hoz neki élelmet. Or bring the food to them. Vagy hoz neki ruhát. Or bring Vagy hoz neki gyógyszert. Or a hát gondoljunk, Képzeljük el azt mondjuk, hogy te egy annyira jó ember, vagy annyira szeretettel teli ember, vagy hogy tennél te többet akarsz tenni ezért az emberrel. Te vagy egy a tízezer közül, aki azt mondott, hogy én hazaviszem ezt az embert. You're one I'll have them uh, give him a bath. Lennyírom a haját. I'll, uh, Give them a haircut. Ruhát adok. Give neki. them uh, clean clothes. Et, I'll feed them. Egészen addig, amíg fel nem épül. Until, until they, they get well. Sőt, ha kell, elviszem orvoshoz. Even take them to the amíg meg Nem gyógyul. And, until they get totally well. És ha megerősödik, keresek neki munkahelyet. And if they get strong, I'm gonna help them find a job. Hogy tudjon dolgozni. Saját work, magáról tudjon gondot viselni. Provide for themselves. Addig lakhat nálam, itt maradhat. In the meantime, they can stay in my house. Tegyük fel, azt, hogy ennyire jó ember vagy. De ki az, aki azt gondolná, hogy még ezen felül még görögbe is fogadom? But who would say that Miért kellene örökbe fogadnod? Why would you adopt them? Segíthetsz neki anélkül is, hogy nem fogadod örökbe. Megmentheted a szörkű helyzetéből úgy, hogy nem fogadod örökbe. Megtisztíthatod anélkül, hogy örökbe fogadod. Új ruhába öltöztetheted anélkül, hogy örökbe fogadod. megerősítheted. Az életét megváltoztathatod anélkül, hogy örökbe fogadnád. Tudod azt, hogy ezt Isten mind megtehette volna? Megmenthetett volna minket a pokolból anélkül, hogy öreg volna. He could have, have uh, saved us from hell without adopting us. Megtisztíthatott volna bűneinkből anélkül, hogy örökbefogadott volna. He could have cleansed us of our sins without adopting us. Megerősíthetett volna, meggyógyíthatott volna anélkül, hogy örökbefogadott volna. He could have, have fed and strengthened and healed us without adopting. Sőt, Isten a szent lelkével betölthetett volna anélkül, hogy örökbe fogadna. Használhatna téged anélkül, hogy örökbe fogadna. Az örökbe fogadás teljesen szükségtelen ilyen tekintetben. In Akkor miért? Akkor miért fogadott minket örökbe Isten? Then why did Téged miért fogadott örökbe Isten? Engem miért fogadott örökbe Why Isten. did he adopt me? Egyszerűen azért mert szeret. He loves Ennyi. Us. szeret Isten és örökbe akart fogadni. That's it he loves us and he wanted to adopt us. Mert vágyott arra, a mély kapcsolatra közted, meg ő közöttel. He desired a great a uh, relationship between you and, you and him. Segíthetett volna neked anélkül is hogy örökbe fogad. He could have helped you even without adopting. Az életedet megváltoztathatta could have changed volna your life. De jó annyira vádik a veled való bensőséges kapcsolat bagyórögből fognál. But he desired that intimacy with you so much that he adopted you. Egyszerűen ezért. That's why. A római törvények szerint, ha valakit örögből fogattak, az a személy egy teljesen új személyélet. According to the Roman laws at this time, if someone was adopted, the the adopted person became a new person. A, a régi kapcsolatai azok teljesen semmisélték. Their old relationships uh, were all nullified. A régi tartozásait törölték. A régi jogait, elvárásokat, minden törölte. És hogyha egy új családba lett befogadva a family akkor annak a személy, annak a családnak a teljes jogú örököse lett. Minden megillette őt, mint ugyanúgy, mint egy természetesen született gyereke. Egy teljesen új ember élet. New Isten ezt tette velünk. That's what God had done with us. Örökbe fogadott minket. He adopted us. Értitek, hogy nem csak arra választott ki minket, hogy a szolgái legyünk. Még nem csak arra választott ki minket, hogy a munkatársai legyünk. Még nem csak arra választott ki minket, hogy a munkatársai legyünk. Még nem is arra, hogy vele együtt uralkodjunk. Persze, ezek mind mindig éretek. De nem erre választott ki minket, választott ki minket, hanem arra, hogy örökbe fogadjon minket Krisztus által. But that's not what he chose us for us primarily, but rather that he would adopt us through Christ. És ezt nem lett volna muszáj megtennie, annak érdekében, hogy segítsen nekünk megmentsen minket, megváltoztasson. And he shouldn't have done this necessarily in order to save us. He could have done without. Egyszerűen azért tette, mert szeret minket. But he did it because he loves us. Mél -mél kapcsolatra vágyik? Designing a great, uh, deep intimate relationship with him. Amikor erről az áldásáról beszélünk Istennek, erről a szellemi áldásáról, hogy örökbefogadott minket, nem úgy érzed, hogy nem ismered még Isten minden szellemi áldását? Én úgy érzem, That's hogy nem ismered. És még nagyobb vágyat kelt a szívemben arra, hogy ismerjem még jobban. Hogy még több szellemi áldást tapasztaljak meg és ismerják, amit már Isten nekem adott. Experience more uh, spiritual blessings, know them and experience them. Hogy megtapasztaljam azt a közelséget, amire Isten vágyik that experience the that he with me. És tudjátok, Pál ezt nem csak egy embernek írja, hanem egész gyülekezetnek. Pál to person, writing to a church. Pál azt mondja, hogy ez közösen együtt mindenki megtapasztalhatja. Képzeljétek together everyone can experience this. el, hogy a mellette dülő hívő ember ugyanazoknak azoknak a szellemi áldásoknak az örököse, mintel. Just imagine the person a same spiritual Can you imagine vettem egy könyvet a Biblia tanulmányozókönyv. It's a Bible study book. Nagyon szeretem az igét tanulmányozni. Like És furán hangzik, de vannak benne gyakorlatok. A gyakorlat az azt jelenti, hogy segít neked elsajátítani azt, hogy hogyan tanulmányozd a bibliát, hogy hogy lásd meg, hogy mit mond a Biblia. Nem arról szól, hogy mit magyarázzá bele. And like what you put into text. Hanem hogy hogy láss meg azt, hogy mi van benne. But rather to notice what's in there. Ez egyik feladatot nagyon kedveltem. tegnap reggel volt ez a feladat, amit megoldottam. Morning. Ezt te is megoldhatod otthon. You can do this as well as you go home. a János 316 17 Sőt lapozzunk oda most egy. Ismeritek valószínűleg a verset, de érdemes odalapozni. Azt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne elnevesszen, ha nem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy meg a világ általa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world uh, through Him might be saved. Ez első gyakorlat nagyon egyszerű. First exercise is simple. Ahol a világot látod, tedd be a te nevedet. So insert your name there where you see the term world. Meggyópis mondtad, hogy én. As actually if you say I, He loved me. Mert úgy szerette Isten Bodit, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne elnevesze, ha nem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát Bodihoz, hogy kárhoztassa Bodit, hanem hogy megtartasson Bodi ő általán to body to condemn the world but, but that condemn body, body? To, not to condemn body the world to condemn, not to condemn body. No, did not send his son in to body to condemn body <laughs> but but that body through him might be saved okay második feladatot csinálta. egy olyan embernek a nevét helyezte akitő nagyon szeret <laughs> uh, I, i already went ahead and did the second part of the exercise when you in insert someone else's name that you really love most jön a Now comes a more difficult part. Heetes be a világ helyére az egyik munkatársadnak. Insert one of your co-workers' name there where you see the turn world. Még nehezebb feladat. Helyetes is be annak a nevét, aki nagyon nem szeret téged. Insert someone's name who really hates you. Még nehezebb feladat. Tedd be annak a nevét, akit őszintén szólvatted nagyon nem szeret. Or uh, even the most difficult: insert one's name whom you actually hate. Szálamilag szereted, mert keresztény vagy. You love them spiritually, because you you're a believer. De próbálod elkerülni. But you try to stay away from them. Oké, okay, olvasd el így az igazságválságot. So read this verse. Most nem fogok neveket mondani, mert mert hogy félreértjétek a dolgot. I'm not going to put in names right now, because you'll misinterpret me. De csináld meg, gátolná ezt a feladatot. But do this exercise at home. És gondolkodj rajta. And think about it. Hogy, mert Isten úgy szerette az ellenségemet, akit én gyűlölök. Hogy az ő egyszület fiát adta, hogy ha ő hiszben, ne veszem, hanem örök élete legyen, mert nem azért költe az Isten az ő fiát az én ellenségemhez, akit gyűlölök, hogy kárhoztassa az ellenségemet, akit gyűlölök, hanem hogy megtartsa az ellenségemet, akit én gyűlölök, ő általam. For God so loved enemy, uh, that I hate. Uh, that he so loved, that, that he gave his only begotten son, that uh, the enemy whom I hate believe believes in him should not perish but have everlasting life. For God did not send his son uh, to the enemy whom I hate to condemn the enemy whom I hate, but that the enemy whom I hate through him might be saved. Okay. Ezt csináljátok meg otthon. So you can do this at home. Isten így szeretett téged, a másik embert, pláne, hogy aki ott ül melletted, ugyanaz a szellemi áldást kapta Krisztusban, mint te. That you És Isten egy ugyanolyan mély kapcsolatra vágyik vele mint te led. veled. The same ezt képzelni? Can you this? Hogy az a keresztény, akit te próbálsz elkerülni, Isten annyira szereti, hogy vele is egy olyan mély kapcsolatra vágyik, hogy őt is örökbe fogadta. már az is hihetetlen, hogy engem így szeret. It's even unbelievable when I think that he loves me much. a másik és Let alone loving the other Christian in the same way. És erről tanítani, akart tanítani az Efézus-sajnákat. úgy gondom, hogy isten is akar minket tanítani it the and he wants to teach us as well. Egyébként ez a Istennek ez a mélységes vágya, hogy velünk ilyen közel akar lenni, hogy örökbe fogadott minket, nagyon sok választ, nagyon sok kérdésre ad választ. Bella lass Isten miért írt is este For example why God created us. Ha tudtátok, hogy mi áldottabb helyzetben vagyunk mint Ádám volt. Did you know that we're more blessed than Adam was? Ez így már Ádámot, Have azt feltételezíggyük ever... hogy este alkonykor az Úrral együtt sétáltak a kertbe, az you... édenk kertbe. Ever Én ever... nagyon sokszor így jártam már. Have you ever envied uh, Adam as you read that in the cool of the night uh, they would walk with God in the garden? De Ádám nem volt örökbefogadon. Adam was not És tudod miért nem? Mert azt olvasjuk, hogy Krisztus által vagyunk örökbefogadva. We Krisztus áldozata nélkül nem vagyunk örökbefogadva. We would Krisztuson keresztül többet nyertünk, mint amennyit ott az édenkertben elveszítettünk We egy uh, gained so much more through Christ than everything we lost in, in the garden Még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni a hatos versben. Hogy like emphasize one more thing in verse six. Hogy Miért is hívott el minket Isten? Why were called? A kegyelmed dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. To the praise of the glory of his grace by which he made us accepted in the beloved. Ez megint a kapcsolatra mutat erre az egy dologra szeretnék még összpontosítani a hatos versben, hogy megajándékozott minket a szerelmesben. Az eredeti szövegben az azt jelenti, hogy elfogadottak vagyunk Krisztusban. Az új szövetségben kettőször használja ezt a szót a görög in A Lukács 128-ban. Luke 128. az 16-ban. Lukács 128-ban Gábriel beszél Máriahoz. In Luke 128 you find uh, the Archangel Gabriel talking to Mary. Mondja, Mária, kegyelembe fogadott. Megajándékozott vagy. You were, uh, you were given. és ennek a szónak a szótöve a kegyelem, and the root of this uh, word is, is uh, grace. és azt jelenti, hogy uh, nagyon uh, nagyon nagy kegyelembe részesülném. Is, is to, to, uh, great grace, to be Képzeljétek el, hogy Mária abban nagyon nagy kegyelembe részesült, hogy ő hordhatta Jézust. Mary was in the fact that, in the sense that she could, uh, carry Jesus. Ő meg ő nevelhette fel. She, uh, she could uh, deliver him and raise him. Na, a kiválasztásról gondolkodó, gondolj csak Mária esetére, hogy milyen nagy kegyelem volt, hogy pont őt választotta Isten. And when you think of this, you can think of what a great grace it was that God chose her. Lukács 11, ban azt mondta, hogy sokkal áldottabb az, aki hallgatja és cselekszi az én beszédéimel. But when referring to this in Luke 21:28, uh, Jesus says more blessed is the one who who hears my word and does them. De azt mondja ott Isten Máriának, hogy nagyon-nagyon kiválasztott, nagyon nagy kegyelembe fogadott vagy. Téged fogadlak el. Itt az új szövetségben másodjára és utoljára Pál azt mondja, hogy Minket Isten ugyanilyen óriási kegyelembe fogad. And the second and the last occurrence here in the New Testament is in Ephesians 1:6, where, where Paul says God accepted us by His grace. Isten azt mondja, hogy én elfogadlak téged. God says, I accept you. Ez egy nagyon jó hír. It's good news. Min minden emberbe bele van írva az, hogy elfogadásra vágyik. Because it's in engraved in every one of our hearts that we desire acceptance. Mindenkis baba elfogadásra vágyik. Every child wants acceptance. Aztán amikor kicsit nagyobb lesz, arra ványts, hogy elfogadjon az ovó néni, az óvotásán. And when you're older, you you you want the, the, the... Your teacher or your peer to, to you. Aztán már az iskolában tanárnő meg az iskolás társait fogadjanak el school, you want the teacher and those peer to you. Aztán ahogy nősz és and, idősebb leszel. And the older you are. Egyre nagyobb lesz a vágy a szívedbe, hogy legyen egy valaki, aki elfogad téged. Érdekes, hogy egyre lentebb megy, in you először mindenki fogadjon el, már elég ha csak egy elfogad. It's and Nem lealacsonyítás, hanem érés. And actually that's not lowering the standard. It's talk, it's it's, it's, it's a refer, it, it means maturity. A, ott lesz az a, mély vágy a szívedbe, hogy egy valaki fogadjon el engem, ahogy vagyok. And you've got this, the, Desire that you'd have one person to accept you as you are, and, and hopefully you find that in, in in your mate. But God says something. Azt mondja, hogy én elfogadlak téged Krisztusban. He says I accept you in Christ. És hogyha ezt megérted, hogy Isten óriási kegyelemmel elfogad téged Krisztusban. akkor teljesen megváltozik az életed. It will totally change your life. El tudod képzelni, hogy a, a világ mindenségbe Isten, akinek van hatalma mindenre, azt mondja, hogy minden kegyelmemet neked adom. I'm giving you all my grace. Csak te vagy elמדtad my grace upon you. Amikor rám néz, amikor rád aki mindig mosolygok. When I look at you, I always smile. Én szeretlek téged, I love minden beinaságoddan, nehézségeddel együtt. You all your difficulties and all the mistakes. Szeretlek téged. I love you. És mindig mosolygok rád. And I always smile at you. És ami nem fogja ezt a mosolyt letörölni az arcomon. Nothing will erase this smile <coughs> from my face. <coughs> Ezt jelenti az, hogy Isten ilyen nagy kegyelembe fogadt téged. Ez nem jelenti azt, hogy eltűnik a szívedből a vágy, hogy legyen itt a Földön is valaki, aki elfogad. a szívedből nem És ez a vágy egy nagyon jó vágy. Isten tette oda a megváltozik az emberekkel való tudod, megváltozik az emberekkel való mert tudod, én nagyon szeretném, hogyha elfogadnál engem. De hogyha, el engem. De hogyha nem fogadsz el engem, akkor is engem elfogad Krisztus. És akkor is én jól vagyok, köszönöm szépen. Mert engem Isten, a mindenható Isten elfogad. Az, hogy Te nem tudsz elfogadni mert esetleg azt gondolod, hogy nagyobb vagy Istennél, you God, és nem vagyok elég jó neked, azt csak sajnálom. Uh, Fine, De engem Krisztus elfogad. És engem Krisztus mindig elfogad. He always accepts me. És szeretném, ha ti is elfogadnátok. I like you to accept me as well. Köszönöm, hogy végig bírtál a tanítást. Thank you that you lasted this long nekem a legnagyobb öröm, hogy engem Krisztus elfogad. The greatest joy of mine is the fact that me. És ez az, ami mindenkinek szellemi áldásként ott van az életében. That's what she, that's what is there in everyone's life as a spiritual Jobb, ha most hagyom, mert néhányan a amit kérdeztem, azt írták hátránynak, hogy hát a vasárnapi tiszteltek kicsit hosszúak. I better stop now because I asked your opinion last week. Some people wrote that the services are too long. Pedig még van hét lapja I still have <laughs> seven pages more of, of my notes. Imádkozzuk. Let us pray. Úram, köszönjük Neked azt, hogy szeretsz minket. Lord, we thank you that you love us. És fel nem bírjuk fogni azt a kegyelmet, azt a mélységes, szenvedélyes szerelmet, amit érzel irántunk. És Uram, csak tényleg állunk és csodálkozunk azon, hogy... Hogy mennyire sz szeretsz minket? We, we just stand amazed at how much you love us. csak hogy megváltottál minket. Not only did you redeem us. Nem csak hogy új életet adtál nekünk. Not only did you give us a new life. Nem csak hogy megtisztítasz minket. Did you us. Nem, örökbe fogadsz minket. You us. Atyám, köszönjük neked a minden szellemi áldásodat Krisztus we thank you for, for your, all your spiritual blessings in Christ. Adj mély vágyat a szívünkbe. Hogy a veled való kapcsolatunk elméljön, hogy ezekből az áldásokból minél többet tapasztaljunk meg az életünkben. Give us a great desire in our hearts that would grow deeper in, in your relationship with you, that would experience more and more of these blessings. A Amen. Amen.